Ötödik fejezet A száműzött királyné Dénes reggel megpróbált valami kásaféleséget kotyvasztani az apátság régi konyhájában a poros kövek és a rég kihűlt főzőhelyek közt. A magtárban talált egy kiszakadt zsákot, abban némi kölest. Amikor az étket egy tákán bevitte a lábadozó betegnek, pirankodva kért bocsánatot a gyanúsan sárga és meglehetősen íztelen masszáért. Oda se neki, mondta a szép öregember. Aki annyit nélkülözött, annyit éhezett, mint én, az mindent megeszik. Dénes szomorúan bólintott, de nem nézett az öregre. Tekintetét a templomüvegre függesztette, és hunyorogva figyelte a napfény színe változását a sárga, zöld és kék figurákon. – Mi bánt? – kérdezte az öreg. Lassan kanalazott, mintha minden falat ízét élvezné. – Semmi – mondta Dénes – csak éppen azon járnak a gondolataim, amit eddig elbeszélt. A szép öregember elmosolyodott, és reszketeg kézzel maga mellé tette a kásával teli tálkát. Úgy. Értem én. Sérti a füled néhány részlet, ha nem tévedek. Dénes elpirult. Én, én nem hiszem, hogy úgy esett volna, ahogyan, ahogyan elmondta. Szerintem rossz indulatú szóbeszédnél nem több. Az öreg megértően bólogatott. Megértem, ha így érzel, de ne feledd Dénes, bizonyosra csak maga a jó Isten tudhat. Amiről eddig beszéltem olyan régen történt, hogy már senki sem él, aki maga is emlékezhetne rá. Rég elporlattak azok az emberek, akikről hallottál, és bizonyos dolgokról akkoriban is csak nagyon kevesen tudhattak. Mindazonáltal, az öreg sejtelmes mosolyjal az ajkán felpillantott a feszületre, mindazonáltal lehet, hogy nem egészen így estek a dolgok akkoriban. Igazságod van. Bizony sok rossz indulatú szóbeszéd járta a nagy Hunyadi születéséről, meg arról, ki is volt az atya valójában. Még ma is sokan úgy hiszik, hogy maga Zsigmon nemzette a szép morzsinai erzsének János Vajda De beszélnek egyebet is. Ennél sokkal cifrábbakat is. És elhiszem, Dénes fiam, hogy némely gondolatok sértők lehetnek egy olyan ártatlan fő számára, mint a tied. Én, én csak nem hiszem, hogy Hunyadi, hogy a nagy Hunyadi anyja... Ó, az öreg gyengéden megérintette Dénes vállát. Soha ne ítélj, hogy ne ítéltesső fiam. Bármit is tett Morzsinai Erzse, avagy nem tett, ő nélküle soha nem lett volna az, ami mihunyadigból aki lett. Másrészt pedig ne feledjed, akkoriban más idők jártak, mint mostan. Ahol a király megfordult, hadjáratban, vadászaton, a nagyurak egymással versengve imádkoztak be az ágyába saját asszonyaikat és lányaikat. Nagy volt, dicsőség számba ment, ha Zsigmond, aki bizony szerette az ilyesfajta élvezeteket, Isten nyugosztalja, együtt hált valakivel. Hogy hány fatyat nemzet erre és arra is szerte az országban, ki tudná azt megszámolni. Igaza volt az öreg csorbának. A magukat fújja a szél, szélese földön mindenfelé. Életemben de sok vékony, szép arcú legényt láttam göndörös, veres szakasztott, mint a luxemburgi. Nagy szombattól, a az Aldunától a lengyel udvarig. Akkoriban nem kerítettek nagy feneket a dolognak, meg hitt csak. Meg aztán azt se gondolt, hogy Árpád apánk nemzetsége magva szakadott valójában, ahogyan azt hiszik, és hirdetik a fajta papocskák, bár meg ne sért, fiam. Ebben az országban 100 emberből három négy biztosan a nagy királyuk ágyékának egyenes ági leszármazottja. Fattyak, persze, mi mások lennének. Zsigmond idejében is sok szépen csengő körmöci aranyhullott koszos lábú parasztjányok, illatos hajú nemes asszonyok apjainak, férjeinek zsebébe, hogy legyen miből felnevelni a kis fatyakat. Dénes arcán fájdalmas kifejezés suhant át. Rossz érzés ezt hallgatni, ismerte be egy mély sóhaj kíséretében. Ki tudja? Ki tudja akkor, hogy mi magunk... A szép öreg ember harsányan felnevetett. Hát éppen ez az. megondolja ezzel, édes fiam, vagy aki vagy. Honnan sodorta a magot a szél oda, ahonnan a fakizöldül, majd lombot ereszt, ki tudhatja azt? Ha úgy is van, ahogyan hiszed, ha az az apád, akit hiszel, ki tudja az ő atya is az-e, akit ő hitt, és annak atya az, akiről hitte. S ha úgy van, vagy ha nem úgy van, mit számít az? Mondom neked, az vagy, aki vagy. Csak az számít, amit teszel életed során, amíg le nem hunyod a szemed, hogy az úr színe elé kerülj. De addig minden szavad és minden cselekedeted feljegyeztetik. Azzal mind tudnod kell elszámolni. Dénes bólintott. Én csak azt mondhatom neked, fiam, mindenkit a maga érdeme szerint ítéljél. Lehet, hogy Morzsinai Erzse asszony szent volt, lehet, hogy nem. Láttam én már sokfélét. A kígyó új atya és anyja mindketten derék emberek voltak. Nekem elhiheted? És milyen álnok alja való férget szabadítottak mégis a világra? Csend támadta kápolnában. Dénes az öreg szavait ízlelgette, bírkózott velük, s az arcára kiülő hullámzó érzelmek arról tanúskodtak, hogy nem mindenikkel bírt el könnyedén. Amit ma beszélek el neked, mondta halkan a szép öregember jelentőségteli hangon, azt nehezebb lesz megemészteni tán ennél is. Amit ma elmondok neked, arról ma már senki nem beszél. Sem a királynő számüzetéséről, sem arról a véres tavaszról ott lenn az Aldunánál. Valahányan csak voltak, igyekeztek elfelejteni, gyorsan kitörölni az emlékeik közül ezeket a dolgokat. Amit ma elbeszélni fogok neked, az nem tetszik majd. Előre figyelmeztetlek, édes fiam. De hazudni sem akarok neked. Sokat hallottam én dicsőíteni a nagyságos kormányzó úrunkat, szebb fényben megfesteni, mint ami akár egy angyalt megilletne. Papok negédes, édes, mézes szavai valóságos szentet faragtak ő belőle, ami pedig nem volt. Én nem fogok hazudni neked. Neked nincsen szükséged a hazugságra. Azt akarom, hogy megértsed, miért lett Hunyadi az, aki lett? Honnan jött és hová jutott el önnön erejéből merítve? De ehhez az igazat kell hallanod, nem azt, amit hallani szeretnél. Mert jegyezd meg, édes fiam, az igaz sokszor fáj. A hazugság édes és könnyű. Dénes ezen a reggelen először nézett a szép öreg ember szemébe. Ugye, maga sohasem hazudott, kérdezte halkan. A szép öreg ember harsányan felnevetett, csak úgy visszhangzott belé a kápolna. Hogy én? Hogy én sohasem? rászkódott a nevetéstől, miközben megpróbálta kipréselni magából a választ. Én aztán hazudtam egész életemben. Hirtelen elkomorult, s mint egy csak maga elé suttogta aztán, legfőképp magamnak. Hét évvel később. Várad. 1419. Zuhogó esőben vágtattak hosszú órák óta már. A fagyúval vastagon átdörzsölt bőrköpönyegek nem nyújtottak elegendő védelmet, a jéghideg vízcseppek elős, a végtelen erdőség fölött nyargaló szél is, mind cudarabul cibált a varkocsos hajukat, szürke úti köpenyüket, mely valóságos harci lobogóként csattogott hátuk megett. Vajk és féltestvére rados, fásultan, több hetes kialvatlansággal viaskodva nógatták gyorsabb vágtára habzó pofájú ményeiket. Estére szerettek volna váradra érni, még mielőtt sötétség borul a vidékre. Más körülmények köztán boldogan gondoltak volna a láthatáron túl, majdan kibontakozó városra, hisz hetek, hónapok óta nem aludtak tisztességes ágyban. Még fedél jutott a fejük fölé. A hadjárat véget ért, és néhány napon belül az egész magyar sereg átkel a Kárpátokon, visszatér Erdély földjére. Végre! Ideje már! Ők azonban nem menetelhettek velük zsákpánnyal megrakottan a győzelem bizsergető tudatában, mert a király parancsára lóhalálában vágtathattak váradra, hogy végre hajtsák a titkos parancsot. Átkozott zivatar. Vajk intett, hogy álljanak meg, aztán nyakát behúzva pislogott a szemébe hulló esőtől. Ez már a Karándi út lehet, gondolta kimerülten, legalábbis remélte, hogy az. Nincs túl messze a város, nem lehet messze. Pihenjünk, bátya. Rados a gondolataiba merülve gubbasztott a nyerekben, s először nem is értette, mit kérdez az öccse. Bár jó sok éve volt immár, hogy féltestvérek hívásának engedve áttelepedett havaselve földjéről, ideje részét mégis az óhazában töltötte, anyai örökségének megszerzése reményében. Aztán a jus csak egyre távolabb került tőle, s végül az életét is alig tudta menteni. Örült, mikor Vajk ismét menedéket adott neki, és fivérének magosnak. Mindegy apától, botfia csorbától származtak, ő maga csorba legkedvesebb testvére nevét kapta, s ha nem is egy szülte őket, de a vérköteléke azért mégis összefonta mindhármójukat. Rados a tőletelhető legjobban igyekezett beilleszkedni ebbe a zavaros, erőszakos magyar világba. De ahhoz nem élt még itt rég, hogy mindent megértsem magyarul. Viszont azzal is csak meggyűlt a baja, mikor Vajk oláhul próbált szólani hozzá, mert ötse meg már felette idegenül használta az olászavakat, egyre gyakrabban keverte azokat a magyarral. Igyekezzünk, felelte morcossal rados, és lapos pillantást vetett az erdőre. Minden csontom sajog, a sebet is át kéne kötni már. Vajk bólogatott. Mindketten beszereztek néhány újabb vágást az arcukra, vállukra ezen a hadjáraton, mely kurtára sikerült ugyan, de legalább sikerült. Ennek is ideje volt. Az utóbbi években magyar seregnek nem sok babér termet se hészakon, se délen, még úgy keleten, s nyugaton se. Hogy is termet volna, mikor még a király se járt itthon esztendők óta? Zsigmond hat évig idegenben kószált. Itáliában, Francia, Spanyolföldön, Portugáliában, aztán meg áthajózott Angliába, majd megint vissza Franciaországba, aztán Svájcba. Amerre járt, parádézott, tárgyalt, alkudozott, vitatkozott, békített, udvarolt, hizelkedett, fenyegetett, rimánkodott, táncolt, ünnepeltette magát, és amerre járt, gyűrük tucatjait szórta el hambas polgárleányok, nemesasszonyok, erényes feleségek, kikapós hitvesek, utcalányok és festett torcájú színésznők egyészakás szolgáltatásainak fejében, Dacára annak, hogy bizony már 50. esztendejében járt, ami ugyan nem látszott Daliás termetén, de ő érezte már az évek súlyát. Ha másból nem, hát abból, hogy hetente újabban jó, ha két esetben szottyant kedve a párnák közt való hódításhoz, nem kis csalódást okozva ezzel konstanci, itáliai vagy épp francia vendéglátóinak, akik csodákat hallottak már rebesgetni bámulatos képességeiről. De ez alatt a hat év alatt, legfőbb műveként, hónapokon esztendőkön át zsinatolt Konstancban, idegörlő hitviták végtelen sorozatán elnökölve, türelmesen békítgetve az egymásnak feszülő zsinati atyákat, olaszokat, spanyolokat, franciákat és németeket, konok, bigott főpapokat, gyűlölettől fröcsögő inkvizitorokat, birodalmi nemeseket, és mindezt Amaszent küldetés jegyében, hogy megint egy pápa legyen végre a nyugati Európában, s az is Rómában székeljen, ne Avignonban, s még kevésbé Spanyolföldön. Egy szóval igaz keresztény uralkodóként minden magyarok, németek és hát Isten segedelmével, talán nem soká minden csehek királyaként azon buzgolkodott, hogy a kereszténység üdvére egyesítse Krisztus anyaszent egyházát, és ekközben persze megerősítse környezetében az önmagáról kialakított képet, miszerint ő, luxemburgi Zsigmond, a legfensőbb döntnök, az igazságosztó, a fenséges, Európa lovak királya, uralkodó az uralkodók fölött, a türelmes, a kegyes. és ami különös, a németek, itáliaiak, franciák kezdték is hinni, hogy ez mind ő valóban. Nem csoda, hogy a hat esztendő alatt megérett benne az elhatározás, Életművét két dicsőtettel kell megkoronáznia. Egyrészt fejére kell tétetnie a német-római császárok koronáját Róma városában az egy igaz pápa által, másrészt a hajdani cézárok jeles utódaként meg kell indítania a végső keresztes hadjáratot, és nem csak Konstanci kell felszabadítania a mind folytogatóbb török gyűrűből, de a Balkán minden szegletéből is ki kell űznie egyszer mindenkorra a pogányt, hogy aztán egyetlen ruhammal vegye be Jeruzsálemet, melynek örök királya persze ő lesz, ki más is lehetne. Ennek az idegenben töltött hat esztendőnek dicsőségét persze jócskán beárnyékolta, hogy Konstancban ígérete és menlevele ellenére hagyta megégettetni 20 Jánost. Ezt a szelíd, de makacs csepapocskát, ezzel a gyalázatos árulással elmondhatatlan szenvedés írmagját vetette el Európa szívében. Aztán, mikor hat év után, förgetek Havában, jegyzet, Január. Végre hazaette a fene a hosszas kóborlásból, miután megoldotta boldog Európa megannyi gondját, és néhány újat okozott, hirtelen nyakába szakadt szegény Magyarország tenger gondja-baja. A határok lángoltak, a török rendszeresen pusztított immár erdély szélei, meg Szlavóniában, a velenceiek újra fegyvert ragadtak, hogy elorozzák a még megmaradt adriaparti városokat, s a husz megégetése után kikelt gyűlöletvetésnek hála, az átkos husziták is mind gyakrabban kóboroltak az északi határoknál, lázítottak, gyújtogattak, zaklatták a falvak népét. Nem nyughattak a bosnyák urak se, egyre inkább a török szultánt akarva elismerni hűbérúruknak a magyarok királya helyett, s mindennek a tetejében a lengyel király is mind gyakrabban kacsingatott Szent István koronája felé. Zsigmond maga is elcsodálkozott távol létében, hogy felszaporodott a tennivaló. Legjobban mégsem az ellenség fegyverei bosszantották, hanem mindaz, ami hitvesi ágyán lezajlott, míg ő távol járt, távoli lányok és asszonyok nyújtotta éjeket élvezve. Itthon hagyott felesége Barbara királynő, az ifjú Cillei sari ez alatt nem sokat törődött az ország bajaival, annál inkább a csinos Valmeród lovaggal, a németrend szőke, ábrándos képi bajnokával, akivel egy idő után leplezetlenül együtt is hált az udvar legnagyobb szörnyűségére és megbotránkozására. Zsigmond hazatért, s igyekezett gyorsan rendet tenni. De Szent István birodalmának érdekeit megvédeni legalább oly nehéz feladatnak bizonyult, mint három pápából egyet csinálni, és még ennél is sokkal nehezebbnek, hogy a királyi, férji hírnevén esett foltott tisztára mossa az ilyesmire mindig is sokat adó magyar urak szemében. Magvető havában marcali dénes szlavon bánt egy sereggel a velencések ellen friaulba, aztán a hónap végén maga is had élére állott, és az Alduna mentén betört Bulgáriába, hogy visszakaparincson valamicskét a hajdani magyariusból. Így aztán Vajk és testvére, az időközben havaselvéből áttelepült rados, éjjel-nappal forgathatták fegyvereiket, onthatták a vért, ugyanazon a baljós útvonalon előre törve, mint évekkel ezelőtt, mikor Nikápolynál féleurópa lovagi hadseregét kaszabolt a halomra a török. Ezúttal azonban a hadi szerencse melléjük pártolt. Visszafoglalták Szörényvárát, amit boldog emlékezetű Anzsulajos király a havasalföldi vajdák tartottak kézben. Aztán nyílt ütközetben legyőztek egy kisebb töröksereget, mire a többi kitakarodott a környező megyékből. Rövid hadjárat volt, s áldozatos. A magyarok minden dühüket beleölték, nem igen ejtettek foglyot, annál többet dultak és pusztítottak. Stán maguknak se vallották be, hogy igazán nem is a törökre, s nem is az olá meg bolgár árulókra voltak dühösek, hanem hanem egy asszonyra, a királynéra. Hát azok meg miféle szerzetek? Rados kinyújtott kézzel mutatott a Váradi út felé. Vajk gondolataiból kizökkenve követte tekintetével az irányt. A fák mellett félig az árokban legalább húsz rozog a szekér várakozott. Utasai ponyvákkal igyekeztek védeni magukat a szakadó esőtől, de nem sok sikerrel. Ahogy Vajk szemét erőltetve felmérte hányan lehetnek, a leghátsó szekérből hirtelen egy férfi göndör fekete üstöke bukkant elő, villogó szemmel méregetve a két lovast. – Rongyos vándorok, – morogta rados csodálkozva. – Szeretse tán? Vajk vállat vont, s bár felrém lett benne, hogy nem lenne szabad kockáztatni ilyen jelentéktelen aprósággal a küldetést, a kíváncsiság felül kerekedett benne, megsarkantyúzta lovát, és oda ügetett a szekerekhez. A pányvák alól mind több füstös képű, rossz férfi és nő pislogott kifelé, s mind mögött tucatnyi rémült gyerekszempár villogott a vihar Kinek a népei vagytok? Rivalt rájuk vajk, mert sehogy se tetszett neki ez a gyülevész népség. Előkerült egy aprócska őszbajszú vénember, és a sárba huppanva, hajlongva megragadta Vajklovának kötőfékét. Valamit vartyogott, amiből egy szót se értettek. Cigányok lesznek ezek, mormolta bosszussal rados, hogy a ménkű csapná agyon valamennyit. Hallottam már róluk. Egyiptum földjiről jönnek, ezrek és ezrek. A törökök nem engedik letelepedni őket, inkább küldik ide a nyakunkra kémkedni. Hogy a korság emészel valamennyit. Koszos tolvajnépség. Vajk rossz bólintott. Hallott már ő is a vándornépről, népről, bolgár és oláföldön tűzzel vassal igyekeztek tovább kergetni őket nyugatnak, mert úgy hírlett, gyermekeket rabolnak, alattomosan kifürkészik, mi lopható el, s ami ellopható, azt el is lopják. A vitézek közt nagy felháborodást váltott ki, hogy Zsigmond jó pénzért cserébe engedélyezte nekik az átvonulást, s akár a végleges letelepedést Magyar földön. Induljunk tovább, legyintett fáradtam vajk. S már fordult volna el az őszbajuszos vénembertől, amikor hirtelen megérezte, hogy egy kézmatat a nyerekkápára erősített bőriszák száján A villámok fényében megcsillant kardja, s a vénség a következő pillanatban vértlövellő levágott kezét bámulta, s mikor felfogta, hogy mi történt, csak akkor kezdett el üvölteni. Vajk óvatosan visszaillesztette az iszákba azt a valamit, amit csak nem ellopott a véngiptusz. – Hát az meg micsoda? – kérdezte gyanakodva Rados. – Csak nem! – Elhallgass! Nem láttál semmit! Érted, bátya? Semmit! A kunvitéz nagyot nyelt. Ötse a király titkos pecsétjét hordta a bőriszágban. Jócskán besötétedett, amikor megérkeztek váradra. Rados megszokta már, hogy ne kérdezősködjön. Elvégre vajk jó embere volt a királynak. Sajszer titkos a parancs, akkor még neki féltestvérének sem mondhatja el. Ha nem, hát nem. A katona dolga az engedelmeskedés, nem a kérdezősködés. A városkapunál Vajk óvatosan felmutatta a király pecsétjét, mire az alabárdos őrök vigyázva vágták magukat, és olyan gyorsan nyitották ki a kaput, mint ám még soha. Vajk és rados lovainak patái ezután végigcsattogtak a város Ódon kövein s bár egyenest a zárdához kellett volna igyekezniük, bajk nem állta meg, hogy a székes előtti szobor előtt lene néhány percre. Kétszer látta már ezt a fenséges érclovast, s mindkétszer magáról megfeledkezve bámulta arcélét, sasorrát, büszke tekintetét, a hatalmas izmos termetét, amit tetőtől talpig sodrony takart, széles vállait, domborodó melkasát, rajta a keresztjelével, a hatalmas csatapallost, amit csípőjének támasztotta a nagyúr. Mit bámulod? kérdezte bosszússal rados. Te nem tudod, ki ez? ne tudnám. Szent László királyunk. Királya a nyavajának, köpött kibátja. bátyja. Hallhattad már ezerszer a regősöket a táborban. Kunokat ölt ez? Vajk vállat vont, de közben szemét nem tudta levenni erről a földre szállt, ércbe öntött harci istenségről. Lehet, kunokat ölt. Tehát megérdemelték. Olyanok voltunk akkor, mint ezek a gyptuszok most. De nézd csak meg az arcát, bátyja. Nézd meg az erőt, ami benne van, a büszkeséget. Jobb dolgom is van, mint hogy ércbálványt bámuljak. Rados el is fordult, és a tócsákba zubogó esőcseppeket figyelte, mintha abból olvasna ki bármi okosat. Ez a vajk lassan magyarabb lesz a magyaroknál kardjához kap, ha a havas elviek szídják a magyart, elverekedik s már is vértontan a haragjában. Nem is értik ezt oda át, hisz te a mi vérünkből vagy, közén kéne tartoznod. De Vajk már nem oda tartozott. Áhítatos szemmel a távoli múltba meredve hallgatta a tábori regősöket, s lelki szemei előtt felrajzolódtak Szent István, László király és a többi árpádok dicsőtettei. Vár csak ilyen királyt szolgálhatnék, suttogta maga elé vajk, még mindig a szobrot csodálva. Mit nem adnék érte, ha őt szolgálhatnám? Nem azt az. Elharapta a mondat végét, így is csak nem kibökte minyomja a lelkét, azóta, ahogy Zsigmond habzószájjal elordította parancsát a királyi sátorban. Rados szeme fennakadt a töccse különös hangszínére. Mióta Zsigmond csengő aranyakon megváltotta a fivérét havasalföldi Vlad és a vele szövetséges bolyárok fogságából, Vajk valahogy megváltozott, savanyúbb lett, zárkózottabb, tépelődőbb. Most sem mondod el, te Vajk? Mit kell itt tennünk? Mi a parancs? Nem fog neked se tetszeni a parancs, mormolta Vajk. Istenemre ennél gyalázatosabb parancsot király még ki nem adott. Rados sötétem méregette öccsét, aztán pillantást vetett az esőben csillogó érc szoborra. – No, gyerünk innét, fáradt vagyok, essünk túl rajta, aztán harapjunk valamit! Vajk bólintott, bár tudta, ha elvégzik, amiért Jigmond küldte őket, nem lesz képes egy falatot selenyelni ma este. A zárda kapuját nem sokáig kellett döngetniük, kisvártatva halára rémült apácsa arca jelent meg a tölgyfajtóba vágott kisablakban. – Jézus Krisztus szent nevére mit akartok itt? – kérdezte keresztetvetve a sápatag apáca. Vajk komoran felmutatta a király pecsétjét. Zárnyik ordult, s már is kitárult a kapu. A két kún kötőszáron vezette be a lovakat az udvarra, kikötötték őket a boltíves kör folyosó lépcsőjéhez. Az apáca egy penészes falu ablaktalan szobába vezette őket, hol mindössze egy orfacsaró bűztárasztó faggyú pislákolt az asztalon. A rendfőnökasszony kérdezte dideregve vajk, Mindjárt jő, mit akartok itt, kit kerestek itt? Majd a rendőrnökasszonynak elmondjuk, hoz kenyeret és bort. Az apáca elsietett és kisvártatva hozta a kenyeret és a bort, mire a két harcos befalt mindent, jött is egy agg, tiszta tekintetű öreg asszony. Nem aggályoskodott, nyugodtan végigmérte az érkezőket, amint azok bajszukat és szájukat törölgették. Hosszan elidőzött a toporgó, szakadt csizmás lábakon. A jövevények talpa alatt tócsába gyűlt a hidegeső víz. Vajk egy szót sem szólt, csak felmutatta a pecsétet. Az öreg asszony nagyot sóhajtott. Ő hozzájuk jöttetek, ugye? Vajk komoran bólintott. Ha ez a király parancsa, a rendfőnök asszony fejet hajtott, és oldalra állt, hogy a két férfi kiférjen az ajtón. Clementina nővér megmutatja, melyik zárkában találjátok őket. Rados tekintete rosszat sejtve öcsére villant. Csak nem. Krisztus sebeire csak nem. Menjünk, essünk túl rajta. Suttogta oláhul vajk. Órákkal előbb Magyarok, dűnyögte maga elé a fenséges király immár sokatszor azon az estén. Magyarok! Úgy tekintett körbe a táboron díszes sátra előtt, mintha nem is a saját hadseregét látná elterülni a mezőn, hanem magának a sátánnak a pereputját. Micsoda népség! Katonái, többségében székely és kunlovasok, no meg az ászlós urak páncélos bandériumai órák óta tivornyáztak a síkon. Tehették, hisz szép zsákmánnyal tértek haza az aldunai hadjáratból, török aranyjal, bolgár és oládénárokkal, ezüsttel, fegyverrel, Szépséges paripával, hadiszerszámok ezreivel, s bár az érsekúr kiátkozással fenyegette az ilyet cselekvőket, néhányan még bolgár lányokat is fogjul ejtettek, kikkel végre idejük is akadt elszórakozni a sátrak mélyén. Hanem alaposan elszokott már attól a fenséges úr, hogyan is mulat a magyar, mikor jó kedve van. Az éjszakában vadkúrjongatás harsant innen is, onnan is, a vígan lobogó tüzek körül lerészegedett, önmagukról megfeledkezett emberfarkasok járták vad-pogány táncukat. Zsigmod nézte őket Cifra királyi sátorpalotája elől, s a látványba. Összéphúzta magán cobolyprémmel szeget köpönyegét. Szörme kucsmáját, amit mindenhová magával vitt, lehúzta a füléig. Itt topog a tél a Kárpátok előtt, gondolta. Lélegzete párafelhőként oszlott szét a fagyos éjszakában, Neki meg a szíve szakadt meg, amiért ezt a telet már nem a jól fűtött Konstanc városának kényelmes házaiban, vagy Itália szelíd lankáin, fényűző palotáiban kell eltöltenie, hanem a magyarok szilajmezőin vad idegen hegyeiben. Magyarok! Fejét csóválva hátrált be a csarnoknyi sátor palotába. Itt azonban szinte ugyanaz a kép fogadta, mint odakűn. A nehéz tölgyfa tetején főurak ugráltak lerészegedve, mint az állatok. Amikor kevélyen felbődültek, belérezgett a sátorlapja. Csizmájuk minden dobbantására a levegőbe szökkentek az arany és ezüst serlegek, a sültekkel megrakott állak. Evőeszközök csak azért nem, mert Zsigmond legnagyobb sajnálatára ilyesmit a magyar urak nemigen használtak. Ide felség, velünk igyék! Monoszlai és medvéi egymás vállát átkarolva, rogyadozó léptekkel toppantak elé a magasból. Monoszlaiban hatalmas combot rákcsált, sárga fogai közül a király arcába fröcsögött a nyál. Medvéi felhajtotta a kupájában lötyögő bort, és a beresnedű a szakállába folyva, a nyakán végigcsorogva csöpögött tovább a földre. Bort ő fenségének! Zsigmond arcán undor át de tűrtőztetnie kellett magát, szüksége volt ezekre az emberekre, szüksége volt minden nagyúrra, minden báróra, aki még elismerte őt az országurának. Nem akart úgy járni, mint járt majd húsz évvel ezelőtt, mikor a bárók fogták és bezárták Siklósvárába, s ott tartották fogva, míg el nem fogadta feltételeiket. Hát történhet ilyen Német földön? Vagy elfogták saját bárói a francia királyt? Elképzelhetetlen volna az. Ezek a pusztai farkasok bezzeg. Jó képet kellett vágnia hát az efféle dorbézolásokhoz, s mitöbb, ezek a nagyurak, büszke magyar bánok még azt is elvárták tőle, hogy együtt mulasson velük. Az őszemükben csak az ember, aki együtt iszik velük. Valaki már is rohant, hogy teletöltse a király gyémántokkal díszített serlegét. Míg odatántorgott vele, Zsigmond fájdalmasan gondolt a nyugaton eltöltött hat boldog esztendőre. Itáliában, Svájcban, Franciahonban, Burgundiában kimerne így elébe toppanni, ki merne ilyen hangon beszélni vele, ki merne boros kupát nyomni a kezébe, neki, a királynak. Magyarok. A magyarok nem ismertek határokat a mulatozásban, de szerencsére, s ezt Zsigmondnak is el kellett ismernie, nem ismertek határokat akkor sem, ha csatára került a sor. Mire mennék-e pusztai vadak nélkül, gondolta keserűen a király. Még Konstancban is, hogy megbámulták ezeket a kacagányos, hermelinpalástos, aranyszövésű köpenyt, ezüsttel futtatott vértet, sisakot viselő, égkövekkel kivert fegyvereket forgató vadtekintetű tekintetű férfiakat. Azt hihették derék németjei, hogy abban az országban, ahonnét ezek jöttek, bizonyal minden aranyból, ezüstből készül. Ha még a lószerszám is égköves. Hogyan is magyarázhatta volna meg nekik, hogy a magyar semmi mást nem díszít oly lelkesen, oly páratlan aprólékossággal, mint a fegyvereit és a lovait? Nincsenek ezeknek se palotáik, se szép szobraik. Kivéve egyet tán. Zsigmond erőltetett mosolyjal az ajkához emelte a kupát, és egyetlen hajtásra kiitta. Másképp nem lehetett, lehurrogták volna ezek a farkasok, mert ezek csak így tudnak inni is. Mértéktelenül, zabolátlanul. az egy szobor. Szent László ért szobra. Zsigmond mélyén a nagy Árpád házi királyt tekintette példaképének. Vajon László is megküzdött ezekkel a pusztai farkasokkal? Ő is ennyit kínlódott velük? Hogyan engedelmeskedtek neki? Igaz, neki könnyű volt, a vérükből való volt. tán maga is inkább ember farkas, mint szent. Bort, még bort a királynak, üvöltötte Ozorai Pipó egyik embere. Szomjú hozik a király. Harsányan röhögtek a főurak, s már is egymást lögdösve töltötték színültig a kupát. Zsigmond nyomra fölkavarodott. Fél száz esztendőt számlálva már egyre nehezebben bírta a bort, mint ahogy minden mást is, ami megerőltető volt. Legszívesebben faképnél hagyta volna ezeket a szörnyetegeket, akik azóta nyaggatták, mióta hazatért közéjük. Azóta egy nap nyugodalma sem volt. Előbb a királynő hűtlenségét panaszolták fel nála, aztán napokon át siránkoztak a határokon pusztító ellenség miatt. Csak sírtak, csak sírtak, be nem állott a szájuk. Addig nem nyughattak, míg lóra nem kaptak végre, és a királyt magukkal cipelve nekiugrottak a töröktek. Krisztusra! Zsigmond lehunyta a szemét, és már ezredszer is elátkozta a pillanatot, amikor hazaindult Bécsből. Hiányoztak neki német udvaroncai, elegáns, ceremóniákban jártas főúrai, Kenetteljes papjai, akik akkor is megadták neki a kellő tiszteletet, ha tudták, egy lyukas garasa sincsen, akárhány koronát is visel a homlokán. Ahogy szemesarkából pillantott a sátorpalota belsejében, kedvelett volna elsírni magát. A magyar urak úgy tobzódtak a drága kelmék és aranytálak közt, mintha soha abba se akarnák hagyni. Néhányan akadtak csak, akik beszélgetésbe merültek a hadjárat eseményeit tárgyalva higgattan, okosan. Zsigmond ezeket a magyarokat becsülte csak. Ezek viszont többet értek valahány német, cseh udvaroncnál. Ilyen volt kanizsai érsek is, régi jó embere, évtizedeken át jobb keze, ki nem rég a német birodalmi kancellária vezetőjeként hunyta le szemeit. Hol találok még egy ilyen hű papot? Zsigmond végig sietett a mulató nagyurak közt, kedélyesen integetve, s közben rosszkedvűen arra gondolt, micsoda szüksége volna most a bölcs tanácsra. Aggodalommal vette észre ugyanis, hogy néhány hónappal hazatérte után maga is kezd magyarként gondolkodni és cselekedni. Ez pedig, túl az aggodalmon, teljesen megrémítette. Káromkodni már gyerekkora óta magyarul káromkodott, de újabban a magyarok heves természete is mind jobban elhatalmasodott rajta, mintha a puszta környezet magában is alkalmas lett volna rá, hogy lassacskán felőrője mindazt benne, ami német, és a tavaszok, nyarak, telek és őszök változásai türelem lassan átérlelték volna egész lényét éppen azzá, ami lenni nem akart. Lobbanékony magyarra. Odakint Konstancban, Német földön az lehetett, ami eredendő lett volna. Higgadt, fegyelmezett és élesesű német fejedelem. Idehaza egyre inkább indulatos öregemberré alakult át, meggondolatlan és kegyetlen vénységé. Nincsenek jó hatással rám a magyarok sóhajtott magában Zsigmond nem először mióta hazatért. Ha legalább mellette állott volna az öreg kanizsai János, akkor bizonyára azt a rettenetes parancsot sem adja ki néhány órával ezelőtt, amit már is keservesen megbánt. Szédelegbe lehuppant egy félre kecske kecskelábas székre. Igyekezett nem gondolni rá, de most, hogy az elkeseredés egészen urrá lett lényén, nem tehetett mást. Szembe kellett néznie azzal, amit tett. Barbara! A szajha, szajha! Néhány órája, hogy készhez vette azt az elfogott levelet, melyet váradra száműzött felesége írt titokban Ulászló lengyel királynak. Barbara felajánlotta a levélben, hogy amennyiben Zsigmondnak valami baja esnék, ő szíves örömest feleségül menne Ulászlóhoz, aki így egyetlen kardvágás nélkül megszerezné magának Magyarországot is. Zsigmond tudta, hogy Barbara nem egyszer hűtlen volt hozzá, míg ő messze járt de hát elvégre ő sem volt a házastársi hűség, mint a képe az elmúlt esztendők alatt, mint ahogy azt megelőzően sem. Túl is lépett volna szívesen ezen a kínos ügyön, férji szavaival nem törődve, de a hangoskodó vad urak nem engedték. Ezek ugyanis végtelenül zokon vették, hogy az asszony, kinek homlokát Szent István koronája illette, utolsó kurvaként tette szét a lábát a királyi palota hálókamrájában. Ráadásul hol mi jött ment német lovagnak. Mit érdekelte ezeket a magyar urakat, hogy Barbara maga is német volt? Font szílei ivadék, aki a mai napig egy szót sem tudott megtanulni ebből a furcsa barbár nyelvből. A magyarok királynéja volt, ki ilyet nem tehetett. Zsigmond így kénytelen kelletlen engedett a bárói nyomásnak, és a váradi zárdába száműzte Barbarát, legalább míg az országos felzúdulás el nem csitult. Mindössze annyit engedélyezett a hűtlen királynénak, hogy gyermeküket a tíz éves erzsébetet is magával vigye az apácák közé, távolra az udvar pompájától, az élettől, távolra mindentől. Ezzel egy időben elkobozta a királyné minden birtokát, várát. és onnantól fogva, a korábban oly könnyelműen költekező Barbara utolsó koldusként engedte életét az apácarend szigorú regulái szerint. Látogatókat sem fogadhatott slám, mégis arra volt esze, hogy titkos, szervezkedő levelet körmöljön a polák ulászlónak. A szajha. Hát ekkor rendelte be magához hirtelen haragjában olávajkot, s akkor adta ki azt az elhamarkodott parancsot. Ezerszer bánta már. Mi lesz, ha kitudódik, ha hírek él, és az ilyesmi akkor is megbocsáthatatlan bűn, ha ő maga tett már ennél gonoszabb cselekedeteket is. Arról nem beszélve, hogy Barbara megöletése nyílt háborút jelent, atya, cílei Hermán ellen, ki vagyonát tekintve nagyobb búsok sok királynál. Királynét megöletni. Elragadta az indulat, mikor meghagyta Olávajknak, hogy döfje halára tőrével azt a szajhát. Micsoda ostobaság volt ez. Meg hogyan akadályozhatta most már? Helség! Úgy rezzent össze, mintha már is leleplezték volna baljós gondolatait. Ozorai Pipó, Temesi ispán állott előtte, régi hűembere embere, délvidék nagyura. Finom ruhát viselt, mint a többiek, kevésbé katonásat és sokkal illatosabbat. Lábán nem csizmát hordott, hanem íves végű cipőt. Adott a divatra, de hát végtére is itáliai születése folytán, eredetileg Filippo szkolári hívták, ez nem lepett meg senkit az udvarban. Filippo, megrémisztesz! Rossz a lelki ismerete fenség Zsigmond bosszusan legyintett. – Hogy kerülsz te ide? Azt hittem sereged már régi Itáliában tör előre. A seregem már ott van, holnap indulok magam is. Ozorai színjózan volt, egyike a kevés megbízható nagyuraknak. A király arca egyszeriben felderült, tán tanácsot kérhet tőle, ha már kanizsai halott. – Filippo! Három-négy órája parancsal váradra menesztettem két jó emberemet. Mit gondolsz, mennyi idő alatt érheti utol gyors futár? – Miféléket küldtél? – kérdezte Ozorai olaszul, s lehuppant a király mellé. Magyart, németet? Oláhot. Az ispán vállat vont. Várat felé sötét, felhős az ég. Nem sokára ide ér az eső. Ha most utánuk tesz esetleg hajnalra, de ahhoz jó lóvasra volna szükséged. Zsigmond arcán kétségbe esett kifejezés jelent meg. Nem érik már utol, Istenem, túl késő. Ozorai már is magához intette a bejáratnál várakozó hadnagyád. Erigy fiam gyorsan olajankóért, Az úgy vágtat, mint a szélvész. Zsigmond szemel reménykedéssel csillant fel. Utól kell érni őket, Filippo. Mindenképpen utól kell érni őket. Ozorai nem kérdezősködött, tán sejtette magától is, miről lehet szó. A következő pillanatban fiatal fiú be a hadnagy mögött a sátorba, lobogó, holló fekete hajjal. Lefékezett Ozorai és a király előtt. Mikor meglátta Zsigmondot, illetődve féltérdre ereszkedett. Azonnal nyergelj fiam és tüstént erígy váradra, parancsolta Ozorai, aztán a királyhoz fordult. Hová menjen a fiú? A zárdába. Zsigmond elgondolkodva figyelte a fiú arcát. De hiszen ismerlek téged. Mutasd csak azt a címet. A fiú kihúzta meggyűrődött köpönyegét, hogy a király jól láthassa a hollót csőrében a gyűrűvel. Zsigmond keserűen elmosolyodott. A sors iróniája. No, azt hiszem, Jankó, jól ismered, kit kell utolfognod az árda előtt. Apádat, olávajkot. Hunyadi Jankó arcáról semmit sem lehetett leolvasni, sem meglepetést, sem örömet. éred, ahogy tudod, s megmondod, semmiképp végre ne hajtsa az előző parancsomat, mert akkor a halálfia. Megértetted? A te kezedben van atyád életete, fiú. És a királyné életet tette hozzá magában Zsigmond, mikor megveregette Jankó vállát. Ehhez tard magad. Hallottad, mit mondott őfensége? az orai. Indulj már is! A fiú lódult, s a következő pillanatban már ott sem volt. Igazi kincs ez a gyerek, mormolta elégedetten az ispán. Eszes, és olyan ereje van, mint a bivajnak. Bármit mutatnak neki a vitézek, eltanulja percek alatt. Csak ne szeretné annyira a bort. Félek elkallódik. Ismerem, meredt a még mindig lebegő sátorajtó lapra Zsigmond. Ismerem, mintha a fiam volna. Ozorai a térdére csapott, s már is belekezdett mondandójába, amiért jött, de a király egy szavát se hallotta onnantól fogva. Csak bámult maga elé, és igyekezett tűrtőztetni kezere egését. Vajon odaér időben a fiú? Mi lesz, ha nem? Soha többé nem szabad elragadtatnia magát. Ostoba vén ember, ostoba vén magyar! Ozorai pipó meglepetten hőkölt hátra, amikor Zsigmond bőszen felkiáltott. Bort! Bort a hétszentségit Bort hozzatok a királyotoktak! Az ifjú, nyaktörő iramban vágtatott a Saras országúton. A legjobb lovasnak számított is seregében legfőképp azért, mert az óvatosságnak a legcsekélyebb jelét sem adta soha. Vágta közben a legveszedelmesebb hegyi is aggodalom nélkül nekivágott, a leghajmeresztőbb mélységek felett is gondolkodás nélkül átugratott, a legvékonyabb hártyájú jégre is kevésen kimerészkedett, a legmélyebb folyóba is lovastul vetette bele magát anélkül, hogy előbb gázlót keresett volna. Ha látták idősebb fegyverforgatóke bámulatos, ám könnyelmű mutatványait, csak a fejüket ingatták. Nem egy hasonló forrófejű, magabiztos ifjú pusztulásának voltak már szemtanúi, így az ifjú hunyadi életéért se sokat adtak volna azokban a napokban. Úgy vélték, az ilyet előbb-utóbb utoléri a végzete. Rendszerint pedig inkább előbb, mint utóbb. Néha puszta kedvtelésből vagy fogadásból vitte magát a legsűrűbb veszedelembe, Mintha élvezné a halál közelségét, smi több keresni is azt. Csak hogy őrangyala lehetett, mert a halál messze kerülte. Isten kísértő lovas bravúrjait egyetlen karcolás nélkül úzta meg rendre, noha a hátasok sorra dőltek ki alóla. Ozorai hadaiban hamar híre ment, hogy Hunyadi jankó nem is annyira őrangyalos, sokkal inkább az ördöggel szimboráló garabonciás. No, hát ha valaki látta volna azon az éjszakán, amint a sári szamos ösvényen végighajszolt a lovát, akkorákat kúrjongatva, hogy belé a váradi erdő, bizonyal megerősödik ebbéli hitében. Ha valaki látta volna azon az éjszakán, joggal hiszi, hogy valami diabolikus űzi pokolbéli paripáját tán egyenest a sátánnal való találkozására. Így hihették a cigánykaraván tagjai is, mikor rémülten húzódtak félre az útjából. Jankó megpillantotta a tarkabarka átázott szekereket a szakadó esőben, s úgy döntött, enged néhány percnyi pihenőt prüszkölő lovának. A purdék úgy menekültek előle a társzekerek mélyére, mintha valóban a sátán szolgálja volna. Jankó megtörölte homlokát és közelebb léptetett. Ozorai tavai hadjáratán bolgárországban ragadt rá néhány mondat a cigányok nyelvéből, megkérdezte hát, mitől rémüldöznek ilyen nagyon. A cigányok, látva, hogy jó indulattal van a lovas irántuk, ne kibátorodtak, s hozták elő a levágott kezű öregembert. Mutogatták, micsoda méltánytalanság érte őket holmi páncélos haramiák részéről. A matuzsálem a vérveszteség miatt már alig volt magánál. Sárga és veresuhás társainak válláról kornyadozott az ifjú lovasra, s már beszélni sem maradt ereje. Janko elborzadt a csonkacsukló láttán. Kedvelte a vándornépet, kedvelte féktelen szabadságvágyukat és ravasz szemtelenségüket, s még inkább szívhez szóló, ördöngős muzsikájukat. Önkéntelenül is övéhez nyúlt, és elővonta azt a frissenvert körmöci aranyat, amit Ozoraitól kapott jutalmú szolgálataiért. Ez volt az első arany, amit megkeresett életében, és napok óta azon törte a fejét, hogyan veri majd el cimboráival. Egy arany tengerpénz volt akkoriban. Bort és asszonyt kaptak rajta bőségesen. A bort már megszokta, az asszonyt épp csak ízlelgette, s méghozzá igen nagy kedvel. Mielőtt meggondolhatta volna, mit tesz, odahajította az aranyat a cigányoknak. Temessétek el tisztességgel, mondta. S meg sem bárva az elkerekedett szeműek hajlongó hálálkodásait, lovát. A szakadó eső korholón pofoszta arcát. Tudta, hogy ostobaságot művelt, mégpedig hatalmas ostobaságot. Mégis könnyű lélekkel vágtatott tovább. Üres maradt a zsebe, mint eddig mindig. Nem nagy ügy. Majd kér az atyától, ha utoléri végre váradon. Ha meg nem ad, az se nagy ügy. De ki tudja, tán csak akad majd szimbora, aki meghívja néhány kupaborra. és az sem lehetetlen, hogy lesz majd asszony leány, aki önként is elszórakoztatja az előttük álló hosszú éjszakákon. Jankó belevigyorgott a viharos éjszakába. Vajk és Rados a hideg, nyirkos folyosón álltak egy ajtó előtt. A szinte még gyermek apáca, aki őket idevezette, rémülten eltűnt a folyosón, mikor Vajk elővont a tőrét. Vártak. Maguk sem tudták mire, de vártak még, mintha nem akarózna berontani a szobába, s becstelenül meggyilkolni egy asszonyt a gyermeke szemelátára. Miért nem szóltál, hogy ezt kell tennünk? kérdezte Rados borúsan. Nem jöttem volna veled. Azért nem szóltam. S most mit akarsz tenni? Parancsot kaptunk. Megcselekedjük. Rados a földre köpött. Milyen király az, amelyik ilyen parancsot ád? Én asszonyt nem ölök. Királynőt még úgy se. Vajk nagyot nyelt. Maga is éppen így gondolta, s legbelül az eredendő lovagiasság parancsolata viaskodott a királynak való engedelmesség parancsolatával. Én kimegyek innét. Rados hátat fordított neki, és elindult a szűk lépcsősor felé. Ha akarod, tedd, amit parancsolt az a német kutya, én ebben nem veszek részt. Vajk egyedül maradt. Tudta, hogy mit kockáztat. Azt is tudta, hogy Zsigmond gazdagon megjutalmazza, ha csöndesen végrehajtja az utasítást, és a szajha királynő örök álomba merül. Asszony tölni. A gyereke szeme láttára. Tört tartó kezével megtörölte verejtékező homlokát. Ha viszont nem hajtja végre a halálos ítéletet, azzal aláírja a sajátját. Parancs megtagadónak haláljár. jár. Keze kinyúlt a kilincs felé. Gyorsan túl kell esni rajta. Nincs más választás. Beront, s a tört a királyasszonyba. Csak nem szabad időt hagyni neki a grimánkodásra, mert még meglágyítja a szívét. Kígyó ez a nő, szajha! Gyorsan kell tenni, biztos kézzel. A keze azonban remegett, ahogy a kilincs felé nyúlt. istenem, miért nekem, miért nekem kell ezt tennem? Gondolja a falvakra, miket kapni fogsz. A forgácsok is hasonló merényért kapták Gimest és Gácsvárát. Gondolja fiadra, a leszármazottakra, akik nem kérdik majd, hogyan lett az a néhány falus vár. Tedd meg, ne tétovázz! Csorbafia vajk benyitott az ajtón. Mikor Hunyadiankó habzópofájú lován bevágtatott a zárdaudvarára, Rados ott ücsörgött a boltívek alatt a korláton, s egy faágat ágat farikcsált. Atyám, kérdezte lihegbe Jankó, miközben lecsusszant a nyerekből. Hát te meg, hogy a csudába kerülsz ide, Janku? Hol van apám? Miközött hozzá. A király parancsát hozom, az előző parancsot megtenni nem szabad. A keservit! Rados bolhaként ugrott le a korlátkövéről. – Gyere velem, Janku, talán még nem késő. Leszáguldottak az apácák szobáinak folyosójára, de a király ajtaja előtt megtorpantak. Oda benyújt gyanús csend honolt. Rosszat sejtek, suttogta Rados. Nagyon rosszat. Jankó megrázta a fejét. Apám élete a tét, azzal benyitott maga is. Csorbafia vajk kényelmesen ücsörgött az apácák számára ácsolt egyszerű széken, és kupa bort ivott éppen. Jankó és Rados dermetten megtorpantak a küszöbön, Rados másféle vörös cseppekre számított, nem az öccse arcán csillogó borharmatra. A szoba sarkában egy karcsú, fenséges, de hideg szépségű asszony állt, Magához húzva tíz éves forma feltűnően sovány beesett arcú leányát. A királyné futott át a gondolat Rados agyán. A magyarok királynéja. Vajk elvigyorodott, mikor Rados bedugta a fejét, stalpra talpra szökkent. Bátja, kitaláltam mi legyen. Eszünk, iszunk, s már is szökünk havas elvére. Én asszonyt nem ölök. Rados kifújta a levegőt. Nem szökünk mi sehová. Nézd, ki van itt. Vajk kitárta a karjait. – Fiam, hát te! – Jankó komoran viszonozta atya pillantását, de elhúzódott az ölelés elől. – Mi történik itt, apám? – A király akarata – vágott közben Rados – hogy előző parancsa semmis, nem kell végrehajtani. Barbara királynő a sarokban egy szót sem értett az egészből. Tekintete rémült errebbent egyik marcon a férfiról a másikra. Ezek itt számára ismeretlen nyelven torok hangon vitatkoztak valamiről – Kétség sem férhet hozzá az életéről. Az előbb, mikor a király vitéze berontott hozzá, törrel a kezében, szentül meg volt győződve róla, hogy életének ezennel vége van. Sikoltva magához vonta a kis Erzsébetet, hogy együtt nézzenek szembe az elkerülhetetlen halállal. Az elsőnek érkező ugyan hamar leengedte tőrét, s lehuppant a székre, bort kért. Nem szólt egy szót sem, csak bámult maga elé. Ők meg sem moccantak, csak nézték, hogyan kortyol nagyokat. Most azonban... Fenség fordult felé az először érkezett megkönnyebbülten. Istennek hála, nincs más dolgunk, mint bocsánatát kérni, amiért ok nélkül háborgattuk. Ne kérdezzen semmit, sem válaszolunk. Áldja az Istent, amiért nem történt semmi helyrehozhatatlan. Engedelmével. Meglapogatta rados vállát, s főt hajtva kiléptek az alacsony ajtón. A fiatal, holló fekete hajú fiú maradt csak ott néhány pillanatig, tágra meredt szemmel értetlenül most fogta csak fel, ki előtt áll éppen. Erzsébet a tíz éves királynő ocsudott először a meglepetésből, kihúzta kezét anyja kezéből, odalépett Jankóhoz és megcsókolta az arcát. A fiú elvörösödött, aztán kihátrált az ajtón ő is. Mi volt ez? kérdezte Erzsébet. Barbara gondolatai izgatottan cikáztak ide-oda. Azt hiszem, mondta aztán, azt hiszem nem sokára véget ér a fogságunk kicsim. Maga elé vonta a sápat, csontsovány király leányt. Vége az éhezésnek. Vége a nyomorúságnak, a bezártságnak. Miért? Mi történt? kérdezte Erzsébet. Barbara gúnyosan elmosolyodott. Azt hiszem, az apád nem sokára meglátogat minket, kicsim. A kis leány megpróbálta maga elé idézni a férfit, akit atyának neveztek. A királyt. Egy öregedő, veres szakáló embert látott maga előtt, amint a trónon ül. Nem sokszor látta még életében, mióta Zsigmond hazatért, egyetlen egyszer, akkor sem beszélhetett vele egy szót sem. Meglátogat, és ez a fiú is eljön vele? Az a fiú, ki tudja, mit tartogat a jövő kicsim. Barbara királynő elővette rejtegetett gyöngyházberakású fésüjjét, hogy rendbe hozza kicsit a haját, mire a bűnbánó király megérkezik. Tudta, hogy új fejezet kezdődik az életében.